Den 22 november 2007, och det här är Matt Eriks svenska internetradio. Jag upptäcker att det är ganska många som lyssnar på den här, så därför så har jag valt att göra ett nytt avsnitt. Normalt så har jag alltså en internationell radiokanal, eller podcast, som jag gör hittills har gjort varje dag nu, i år, ska vi säga. Som finns på matterek.com, alltså m-a-t-t. -T erik.com matterikcom Och det är min officiella eh, hemsida. Jag har gjort en, en där jag beskriver mycket hur jag ser på, på sanningen. Och mycket av det här baseras på eh, informationen från cuttingthroughthematrix.com med alla vårt. Som är en mycket intressant person. Som jag tycker att jag har gemensamt en hel del med. Jag ser inte mig själv som så intelligent som, som alla var, Men jag var en intelligent person under min uppväxt. Jag gick eh, ut grundskolan med 4,97 i snitt. Och gymnasiet med 5,0 i snitt. Eh, däremot så gick det inte så bra på högskolan när jag pluggade matte. Jag fick bara 3,6 i snitt. Men där gick jag på... Teknisk fysik som anses vara den hårdaste linjen. Men vad är intelligens egentligen? Plugg. Förmågan att plugga in saker är ingenting om du inte har kritiskt tänkande. Och jag själv upptäckt brister i min förmåga till kritiskt tänkande under mitt liv. Till exempel att jag har trott på alla möjliga konstiga saker som det inte finns någon sanning i. Jag har till exempel trott på Maja-kalendern. Eh, Maja-kalendern är en intressant hypotes. Eh, framförallt när du när jag fortsätter att och, och se djupare in i det här och förstår sambanden. Att, att eh, det ligger en viss sanning i maja kalender på så sätt att den är baserad på en plan, en global plan. Eh, man kan läsa böcker som Den tredje vågen av Alvin Toffler. Och Future Shock, Framtidschocken av Alvin Toffler. För att förstå grunden bakom Maja-kalendern. Vad han använde antagligen för, för grund. Vad han hade läst för böcker när han kom på det här. Sen vet vi att Kalleman som gjorde Maja-kalendern också jobbade för WHO. Världshälsoorganisationen. Eh, som expert där. Och Världshälsoorganisationens kontor ligger vägg, vägg med kontoret för befolkningskontroll i FN och enligt Alan Watt. och Det finns alltså en agenda för de som inte är insatta i... De, folk kanske bör förstå att det händer saker. Nyheterna är alltså en... De nyheter du läser, det är alltså en eh, arm of government, så att säga. Det är alltså, det är alltså propaganda eh, som ges ut av eh, de styrande i samhället. Och det, är alltså, det finns anledning till att, att du får den informationen. Till stor del är det för, att, för att du själv ska, ska gå med på vissa förändringar. Vi har ju något som kallas demokrati i dagens samhälle som i och för sig inte existerar på grund av att demokrati som det beskrivs av Alvin Toffler, en intressant beskrivning i tredje vågen. Han säger att det är som en batchprocess i industrin. Den tar slut efter valet. Och det är precis så det är med demokrati. Det existerar bara fram till valet och efter valet så tar demokratin slut. Och vi överlåter våra rättigheter till psykopatiska politiker. Och det är det som Allan Watt har kommit fram till. Det har inte han kommit fram till, men genom att studera, genom att läsa böcker så har man faktiskt tittat att, att, att det finns alltså så att politiker är psykopater. Eh, och att de har alltså de personliga dragen och det är det som krävs för att bli en politiker. Du ska trivas med att stå mitt i ljuset och du ska vara ute efter makt och du ska, du ska liksom inte vara känslig. eller du, du måste ha ett intresse för makt och inflytande för att kunna komma till de här positionerna för det finns, och det är alltså det som psykopater Allan Wart gjorde en intressant förklaring av psykopaten som det är väldigt viktigt att förstå psykopaten för att förstå allt det här psykopaten ligger i grunden av att förstå samhället det är så här va det finns droger i samhället till exempel knark och sånt här och det orsakar beroenden och folk, folk vill ha mer och mer. Och det är precis på samma sak med psykopaten. För psykopaten är inte beroende av knark. Han är beroende av makt. Och makt, det blir bara mer och mer makt som psykopaten vill ha. Och det här blir hans nya hem. Precis som det blir hans, hans trygghet. Hans inre trygghet ligger i makt. Och, alltså alla människor har ju ett visst maktbehov. En eget ett eget hus eller en egen bostad. Ett forskningsmedel kanske kläder och så vidare. Men för psykopaten så har det här eskalerat och liksom tagit. Det har eskalerat till en nivå som bara ökar och aldrig tar slut. Och det är alltså man kan säga att psykopaten är en naturlig funktion i hjärnan som har vuxit. Och det här har gjorts, det här har, det här har hänt precis på samma sätt som, som taxen har kommit fram ur, ur vargen ursprungligt för alla hundar var ju vargen och sen så kom det massa olika arter och de här är alltså genom att man har tagit en liten hund som har, man har fått unga med en annan liten hund och så vidare så har det slut blivit en tax och det är precis samma sätt med psykopaten fast här har alltså vi har ju haft det finansiella systemet i varje fall 5000 år, alltså pengar och, och det här har då gjort att folk med pengar har gift sig med andra som har pengar och De har fått banor och det har blivit då mer specialiserat och på så sätt så har vi fått fram psykopaten som alltså styr samhället idag. Och Vad är det då för, för, för, för mekanism i hjärnan som har alltså vuxit hos psykopaten? Det är två aspekter. Dels så har psykopaten ingen empati. Empati är alltså en, en överlevnadsinstinkt som finns i många olika djur i naturen. Och det är alltså förmågan att hjälpa andra. Och det, kan, det är en överlevnadsinstinkt på så sätt att om du om, om andra har den så, så överlever du. Och det kan också vara bra om du har den då för då överlever andra som sen kan hjälpa dig. Så det är en sorts överlevnadsinstinkt. Psykopaten å andra sidan har inte den här överlevnadsinstinkten. Han har istället en väldigt, väldigt... För, för, liksom, han har en väldigt stark... Eh, eh, Nej, men han har inte empati. Psykopaten har inte empati. Men han har en väldigt stark överlevnadsinstinkt. Hur, hur sa jag fel nu? Alltså empati är ju en ett sätt att få arten att överleva. Men eh, det finns också en personlig överlevnadsinstinkt. Och det är det som psykopaten har. Individens överlevnadsinstinkt. Det är inget fel att vara en individ. Men vad jag pratar om här är något annat. Och en överlägsen instinkt som växer i det här sättet på det här sjukliga sättet, den skapar egoism. Och egoisten är alltså en förvuxen eh instinkt, en, en sån här mutation om vi jämför vargen och taxen. Och det här har tagit ett steg längre och efter egoisten kommer psykopaten. Som är alltså en ännu mer specialiserad form av den här överlevnadsinstinkten. Som psykopaten ser alla andra varelser är endast som ett, ett verktyg för den själv. För att få njutning eller för att, för att använda. Psykopaten definierar en vän som någon han har en hållhake på. Om du förstår. Medan en empatisk människa definierar en vän som någon. Han, han vill hjälpa. Sen finns det andra aspekter också i om vi tar den här taxen och vargen. De människorna som, som styr idag i samhället, de är inte bara psykopater utan de är också intelligenta. För det krävs faktiskt intelligens också. Och det är också något som man kan på precis samma sätt som man kan alltså genom att ta två intelligenta barn så blir det en intelligentare barn. Och det här är ju då då kommer vi in i eh, eh, den här lagen om, om na natur att eh, naturligt urval vad heter det heter. Att de som är intelligenta, de som är ja de som överlever de, de får förstås sina gener vidare och det här är ju idén bakom Malthus och Darwin och så vidare. Eh, men Det är viktigt att förstå händelserna i samhället, att förstå sanningen bakom det här, att förstå att det är olika personligheter, att vi är inte, normala människor är inte lika danna som de som styr i landet. Och därför så kan man till exempel kolla på det, finska, det som hände i Finland när den här 18-åriga killen sköt vilt omkring sig. Den här killen hade ju självklart ingen empati för andra människor. Han sa ju till och med att han ville döda mänskligheten för att rädda jorden. Och det är ju den här konstiga klimatlögnen du vet som det ligger bakom. Han hade blivit indoktrinerad. Men han var alltså en son till en hög politiker. Och där har, vi, där har vi svaret. För att han var alltså en person utan empati och det var därför han kunde göra det här. Så att man måste förstå, för att kunna förstå såna här händelser så måste man förstå vad som finns inuti olika människor. Och det är alltså olika saker. Om du har träffat, jag personligen har ju träffat människor söner till, till framgångsrika människor. Jag har träffat och så vidare. Jag har träffat olika typer av, av människor. Jag har ju märkt, jag, eftersom jag har liksom börjat tänka på det här och börjat se, jag, jag har pratat med så har jag börjat se att det är väldigt olika personligheter. Men framförallt kan man se det i olika intressen. För det är intressen som styr världen. Vissa kallar det att det är kärlek som styr världen. Men eh, vissa människor har bara kärlek för makt. Och det är de människorna som, eh, alltså det, det måste komma inifrån det här. Och det är därför som, som, som det är så som det, som det är så att, familj, att det är vissa familjer dynastier som styr världen. Fortfarande idag. Vi har till exempel George Bush och hans far och hans farfar. Då ser vi det här med dynastier. Och vad beror det på? Jo, dels är det alltså det att de, de generna som, som, precis som taxen va, de generna som, som, som barnet får är samma typer av gener. Så att det är alltså en ärftlig mekanism. Och... Eh, eh, Samtidigt så har vi ju det här så kallade demokratiska samhället med tidningar och sådär som egentligen som säger delar, bitar av sanningar men inte hela sanningar. Och vi har många människor idag, de bryr sig mycket om, om att leva ett speciellt liv. De lever i sin egen lilla, lilla låda så att säga, sin egen lilla bubbla. Vissa människor kanske tycker det är roligt att gå och äta en dyr middag en gång i månaden. De kanske tycker om att konsumera pengar, leva ett speciellt liv. Och de vet att de kan göra det så länge de gör sitt jobb. Så de gör sitt jobb. Och de tänker inte så mycket på varför utan de vill bara fortsätta leva sitt liv. Så här fungerar de flesta människor idag. Och det är därför vi är i den här situationen. Det är därför ingen ser och ingen vill se verkligheten och bryr sig om det. För att de vet att om man ifrågasätter saker som ingen har bett en att ifrågasätta så kan man få problem idag i Sverige. Framförallt om du har ett jobb. Även om du inte har ett jobb. <laughs> Så att det är alltså det är alltså en feghet. Folk sticker huvudet i sanden, för att de, de känner liksom att de vill, de vill. De vill inte lägga näsan i blöt helt enkelt. Och det, det finns en bra. Det, det finns faktiskt en hel del sanning i det. För som sagt, psykopater styr och psykopater drar sig inte för att vara destruktiva. Det är faktiskt så att det ligger i deras natur att vara destruktiva psykopater. Så, så därför så. Eh, så kan man räkna med att bli biten så att säga. Man kan jämföra dem med en kobra. Som inte drar sig för att hugga. Eller spruta Alöva De gör. För att det ligger i deras natur. Psykopaten i sig är destruktiv till naturen. Och det är liksom inte så att en psykopat är destruktiv mot alla människor har att göra med Även, det är därför psykopaten sällan kan ta hand om barn till exempel. Utan det brukar bli så att samhället träder in. Och därför har vi har ett samhälle idag som faktiskt är lämpat för psykopaten. För vi har så mycket olika so sociala skyddsnät för alla typer av. Så att en, en psykopat eh, får gärna hjälp så att säga, från samhället med skattepengar för sina barn. Då, som man inte kan ta, om, ta hand om. Och samtidigt så, så kan han alltså göra karriär då för att han är intresserad av makt så han, han skaffar barn, psykopaten men han tar inte hand om sina barn för att han, psykopaten ser ner på allting som inte, kan, som inte är starkt psykopaten respekterar endast makt, det är det, det, är det som är grunden i hela han ser upp till alla som har mer makt än honom själv och han utnyttjar alla som har mindre makt än honom själv därför kan han inte ta hand om barn så det är intressant att studera psykopaten och förstå hur världen styrs För världen styrs alltså av psykopater eh, Det är bara de som är så intresserade av makt Att de, eh, att de Försöker ta sig upp till sådana positioner De andra människorna så, Normala människor de, de, vill, de vill leva i sin lilla bubbla De vill ha sin lilla trädgård Eller vad det nu är Och eh, så länge det funkar så är de nöjda Så de skulle aldrig För att, för att komma någon vart här i världen för att komma upp på en position där du har någon makt över andra människor. Även på chefspositioner så krävs det faktiskt att du försakar en hel del. Det krävs att du satsar en hel del. Det är som att gå till ett krig varje dag om du jobbar som en högchef. Det har jag hört, jag har pratat med höga chefer som har sagt det här. Och det innebär att du måste vilja ha makt. Om du inte vill ha makt då kommer du aldrig... Får den livskvalitet som behövs för att behålla ditt jobb. Därför så är det bara psykopater, maktälskande människor som, som, som, som har de här jobben. Så, så det är alltså en naturlig konsekvens faktiskt. Det är ingenting som jag hittar på det här. Det är en naturlig konsekvens om man tar ett gör en filosofisk analys av samhället och hur det är uppbyggt. Och det är bra att läsa Platos Republic, den boken för att förstå samhället. För samhället idag är ett slavsamhälle precis som republiken. Platos Republiken heter den. Eh, av Plato. Alltså. Det var ett slavsamhälle där, där de inte hade några rättigheter alls. Inte ens. Och det är så idag. Alltså. Det finns eugenics. Alltså, eh, förr i tiden på 1920-talet så, så skickade de barnen till säter om de hade harmynthet eller om de några problem med dem och sen hamnade de i en, i en, i en grav de skickade alltså barnen till, till något, psyki, något psykiatrisk institut, institut och de hamnade i någon, i någon grav som var så trångt att de knappt de fick sitta i graven för att få plats. För att det var så många kors överallt. Det var, det var så enormt många barn som skickades till de här psykiatriska instituten. Experimenterades på och torterades till döds. Psykiatrin har använt, använder andra medel idag för att göra sig av med människor Och de använder sig av knark idag. Och det är alltså med hjälp av så kallade uppåt som, som De har döpt om det med dubbelpratsar de kallar uppåtchack för antidepressiva medel Det är ju antidepressivt är ju uppåt så att, och det, en, kemisk, en kemisk analys av de här kommer man fram, lätt fram till att det hand, de är släkt med kokain och crack de här preparaten soloft och så vidare som ger sig idag till barn till, till folk på äldreboenden och till vem som helst som går till en läkare och påstår att han är deprimerad eller hon. det räcker med att du säger det så får du de här medicinerna. Som är alltså väldigt beroendeframkallande. Eh, dessutom så ger man alltså amfetamin till många barn. Och där har vi alltså USAs FDA heter det. USAs läkemedelsnonting. auktoritet eller myndighet eller vad det är. Eh, de, har ju sagt, de har ju sagt själva att ritalin, alltså amfetamin, är enormt beroendeframkallande. Så att det, det, de nekar inte till det heller. Och att ge något beroendeframkallande mediciner till barn som är 7, 8, 9 år som jag vet personligen görs här i Sverige. Jag har sett det. Jag vet alltså. Egen erfarenhet. Och det är folk i Vita Rockar som finansieras av skattesystemet som ger det här till barnen. Och det här är ju alltså barn som inte man kan ha i skolan på ett bra sätt. Det funkar inte annars. Och det är också argumentet till att man gör det här. Men det var samma argument som man satte de här barnen på, på, på de här psykiatriska instituten förr i tiden. Att inte, de skulle aldrig bli någonting. Det, var ju, det gick inte att få fason på dem. Så då satte man dem där. Så det är samma argument egentligen nu. Och vad är det då som gör att det här är okej? Okay? Jo, det, man brukar hänvisa till att det är ont om pengar i samhället. Eh, ja, vi har inte råd. Vi har inte tillräckligt med resurser. Men så enkelt är det inte. För det här samhället styrs av psykopater. Och, och, och krigs, krig man, man krigar mot varandra. Jag, jag har gjort historiska. Jag har studerat historien nu. Eh, efter det som Alan Wort har refererat till och det finns alltså en lista över böcker, om, du, om man går till readinglist.matterik.com readinglist.matterik.com så kan man läsa en lista av böcker och jag läste sist jag läste i en bok som heter Wall Street and the Bolshevik Revolution och Hitler, Wall Street and Hitler av Anthony Sutton och som beskriver hur Wall Street, alltså de, de riktigt stora bankerna i USA, på USAs östkust. Eh, finansierade både den ryska revolutionen och Hitler. Och även andra revolutioner har de finansierat. Och varför gör de det här? Jo det finns ett väldigt enkelt svar. Därför att de här kommunistiska revolutionerna även Hitler var en socialistisk faktiskt om du kollar noga i konstitutionen, Hitlers konstitution. Vad man gjorde var att när de kom till makten så, så fick de allt land. Allt land tog sig från normalt folk. Och De finansierade de här revolutionerna och sen som tack för det så fick de alltså själva vara med och skörda resultatet. Och det hände alltså med den ryska alltså de fick alltså bankerna, de fick gå in och det här gäller inte bara de här revolutionerna det gäller även du kollar i Afrika på, på de krigen som har finansierats i Afrika och i Mellanöstern eh, om du går tillbaka i historien så har det varit enorma vinster för, för de som har funnits så alltså skörda och det, det, är, det, det är den vita mannens, eh, om du kollar på den industriella revolutionen och sådär så, där, va. så kan man läsa det här det finns alltså bra böcker om det här på den här listan jag har alltså som jag sa så man kan läsa sig till och förstå historien och nu är vi kommit till och också läsa lite i Talmud för att förstå hur det har fungerat förr i tiden med tidigare system förstå det här med beskattningen som var så viktig och bestraffningen av, av saker som var Ja, det är helt otroligt och, och idag lever vi i ett system där man försöker hitta på det här med eh, koldioxiden. Och, och att koldioxiden, alltså den luft du andas ut, ska vara farlig. Och det här gör man för att sen kunna eh, säga att det är människan som är orsaken till allting dumt. Och framförallt då så vill man sätta skulden på, på massan, alltså alla de mängder. Och det är ju psykopaten, som, den, den elit som styr världen, är väldigt, det är väldigt få munnar egentligen. Och därför, om de med här koldioxidididén då så kan de alltså sätta skulden på massorna av människor. För det här är alltså en. Det finns ingen sanning i det här. Men det finns samtidigt väldigt många människor som, som trivs ganska bra med att. tror Jag, jag vet inte om de trivs bra, men jag skulle gissa att de trivs ganska bra med sitt liv och tjänar bra med pengar och inte tänker så mycket på det här. Och varför tänker jag då på det här? Ja, jag vet inte riktigt jag, jag, jag har alltid haft svårt, jag har svårt att sätta någon mening med att bara liksom bara, bara gå in för att tjäna pengar och tänka på sådana saker i livet, för mig så, så måste livet ha man måste ha en egen man måste hitta, man, det måste finnas någon mening i det hela och om man kollar på såna här saker så kan man faktiskt se att det finns fundamentala att samhället är alltså sjukt i grund och botten och det är därför också som, som det här psykiatriska instituten har startats det är ju alltså för att ta hand om alla de här människorna som inte passar in i samhället av något skäl, Så finns det ju såklart också människor som är psykiskt sjuka, men i många fall alltså så, så kan vem som helst som inte passar in i systemet och bli deprimerad på grund av det kanske för bristande, för, för finansiella problem eller för Ja, stress, för stress kan orsaka depression det är medicinskt bevisat och så vidare så kan man alltså komma åt de här människorna och sätta dem på antidepressiva droger som är alltså högt beroende från kallande. och det har ju alltså Jonas Sök har ju själv sagt han som ligger bakom vaccinerna att han tycker att det är bra för det ett sätt att att döda människor som har svagare vilja och är svagare, att använda knark det är bra att ha knark i samhället av det skälet då. det är alltså ett sätt att rensa bort de dåliga generna så, så att många tänker inte så mycket på sånt här de, de tittar på sin tv liksom. och tv är det värsta som finns själv tittar jag inte på tv jag har inte tittat på tv på över ett år inte på nyheter på tv eller något. På över ett år har jag inte sett på TV Och det, det var ingen förlust. Alltså. För tvn är ett sätt att styra massorna. Det är därför som Mao Zedong tror jag det var, va? som tyckte det var så viktigt att se till att det fanns en tv i varje hem i Kina. Det är det bästa sättet att styra massorna med tv. Ja... Vad kommer vi med allt det här? Jo, när man ser djupare in i det här så tar det aldrig slut. Helvetet blir större och större. Och man ser, man öppnar Pandoras ask när man inser, när man börjar titta i saker som de här vaccinationerna och alla barn som nu för tiden har några typer av störningar eller hjärnneurologiska fel som har kommit i samband med att vaccinationerna har kommit. Om man börjar inse att det finns alltså en plan att fördumma mänskligheten. Och det ser man ju också i skolan. Det ser man i, med den litteratur. Man ser förändringarna i historisk litteratur. Man måste gå tillbaka till 1700- och 1800-talet och 1600-talet för att hitta bra böcker. Och du kan även se det på olika revisioner av böcker. att De nyare revisionerna är sämre och innehåller mindre information. Det här har jag upptäckt när jag till exempel kollar på Mishna, Vi jämförde den med, det kom ut 1918. Och sen jämför man den med 2007. Och sådär. Du kan se det på andra böcker. Du kan, men det är ofta svårt att få tag på, på, på bra böcker. För nu för tiden så, så kommer det ut enormt mycket sådana new age books. Och många människor är totalt, de, de, de tänker positivt. Så de vill inte tänka på den här informationen. Och de, de stoppar huvudet i sanden. Eller de, de, jag, jag har till och med fått sådana här kommentarer. Att jag sprider negativ energi. Och, och så tittar de bort. Det är sådana här New Age-idioter. Men, men alltså, de här människorna är ju också ofta psykopatiska i sin personlighet. Eh, för, för New Age-filosofin passar väldigt bra för psykopater. Nämligen. Därför att eh, även om psykopater ofta är så tillräckligt i. De bryr sig bara om makt så de, de tror inte på allvar på, på New Age-filosofin. Utan eh, de, de tänker bara på makt. Men New Age-filosofin eh, säger att vi inte bry oss om folk som har problem för att de, de vibrerar på en lägre frekvens. De, de, eh, ja, de har dåligt karma och du kan bli smittad. och så där, Om du kollar in på hinduistiska... New Age kommer från den hinduismen. Va. Så... Ja, det här är ju lite information och jag tycker att folk som är intresserade av den här informationen ska, dels så kan de också alltså kolla på matt-erik.com matt på min engelska podcast, men sen också tycker jag att ni ska kolla faktiskt på cuttingthroughthematrix.com cuttingthroughthematrix.com det är Alan Watt som har den podcasten han har sen podcasten, om man scrollar ner och trycker på och han har också enormt mycket gratis audiofiler. Alltså 1,7 gigabyte eller något som man kan lyssna på med tidigare radioprogram. Som är helt gratis att ladda ner och lyssna på. Och det är väldigt intressant för folk som vill förstå världen. För att det finns så mycket lögner eh, idag. Även inom konspirationsteori så sprids det så mycket lögner. Det, det pratas om rymdvalser, det pratas om övernaturliga grejer. Det pratas om... Eh, Inom konspirationsteori. Men sen har du också mycket lögner inom New Age-teorin. Där de pratar om Maya-kalendern. De pratar om eh, 2012. Eh, de pratar om... Ja, det är aliens där också. Det är mycket sån här konstiga grejer. Och inget av det här... Eh, det, det får du bara med dåligt. Det viktiga är att se sanningen. Börja läsa historia. Och förstå hur världen egentligen är. Att du har blivit lurad. För de folk som har gått igenom... Eh, Skolan idag, folk som har läst i skolan, som jag har gjort till exempel i svenska skolan Vi har blivit indoktrinerade eh, på ett felaktigt sätt Och det är alltså för att historien har skrivits om på ett sätt som ska vara lämpligt för den stora massan för Så att vi ska tro på det här systemet och tro att det är ett gott system I verkligheten är det så att, att alltså evolutionen har inte alls gått framåt när det gäller för, för gemene man. Det är inte alls så att folk har det bättre nu än vad de hade det på 1500-talet. Eller på, ja, runt kristig födelse. Jag menar, det fanns ju slavar runt kristig födelse. På sätt och vis så var det ju bättre, va? Men idag är de flesta människor också slavar under, på grund av att de behöver tjäna pengar. Och är de inte slavar så är de slavdrivare. Eller psykopater. Men... Eh, det finns en annan typ av det är ett annat typ av system och andra typer av problem idag men det som är intressant är att det finns många osynliga källor, osynliga vapen idag som till exempel vaccinationerna vi har Harp vi har chemtrails alltså de här det som sprids med flygplanen och det finns mycket nyheter i, om man läser media som får en att tänka till exempel att att torsken i Mälaren hade Smärtstillande och antidepressivt i, i, i sin lever eller inte torska men fisken hade det emellan och det är inte på grund av att folk kissar ut sina mediciner utan det är på grund av att de har alltså sprayat de här städerna med eh, luftburet eh, antidepressivt och smärtstillande och det har alltså eh, eh, vad heter han Ramsfeldt har, har alltså pratat om det att det var planen om en till efter september hett det hände och jag är ganska övertygad om att de har gjort det här. och det är därför vi ser det här i fisken och det är därför folk är så trötta nu för tiden och liksom, folk har dåligt minne och sådär för att de, alltså, de, de, de håller på och gör saker och det här kan man läsa mer om om man läser i Between Two Ages av Brzezinski som alltså beskrivit den här tiden som man kallas The Technotronic Era The Technotronic Era och det är alltså tiden efter industrialismen då, som vi är i nu faktiskt och det intressanta med den här tiden är att det är så osynliga vapen som används det har blivit så raffinerat nu att folk inte ens vet om om de blir attackerade och det här är det samhället vi lever i många människor de trivs med att ha sitt lilla en, sina lilla sitt lilla intresse vet du de vill bara liksom få lämna sig fri och sådär och de, de engagerar sig inte bryr sig inte i grund och botten om det stora hela, de tänker inte så långt de har sitt lilla liv som de vill skydda och det, det går inte att väcka upp de här människorna till den här informationen det, går, det, det gäller bara att själv om man känner om man är intresserad av att veta hur världen fungerar då finns det möjlighet nu för tiden på grund av internet att gå till cuttingthroughthematrix.com och, och hitta en hel del information och sen börja söka själv sen bör, för det gäller det som, som, som alla har sagt är faktiskt, och det är väldigt sant bor man i en storstad gå till ett bibliotek och leta reda på de gamla historieböckerna där. de gamla som skrevs på 1800-talet läs de historieböckerna det, det är svårt att läsa dem om de finns. Så, men det är de som är intressanta. För det är där det står. För det här skrevs innan den stora massan utbildades. Så då skrev man sanningen. Nu för tiden kan man inte göra det i historieböckerna. För att massan måste tro att de lever i en demokrati. Men på den tiden då skrev man ut det. För det var bara aristokratin som, som studerade på 1800-talet. Framförallt ännu bättre på 1700-talet och 1600-talet. Ja, jag tror att det är allt för den här gången.